Emazteok abortatzeko eskubidea dugula esan oida, erabat legala dela gainera. Egia borobila haute, ala gezurrandi bat. Jenofa behoko egiguen, pafeko eta altxaneskatzako kideak iparraldeko egoeraren berri ematen dugu. 2000-2009, beraz aurten, usteun dut martxoan edo, abortua euneko eun hor uh, du sekuritate sozialak. Beraz urartzen gira, geroztai jatsagoa dela urte-zurte, Hala ere. Batetik edo operazioa, Edo bestela medikamentuzkoa edo, medikamentuzkoa bost, bost gagen astea agete, edo bestela zazpigagen astea agete egiten main bauzu medikamentuen bidez, ospitale edo klinika batean. Eta gero, baduzu beste aukera da operazioa, eta audaluz eh, amabigagen astea agete bauzu aukera. Saioa iraola bilgune feministako kidea da, eta berakaldiz hegoaldeko egoera informatzen gaitu. LeGe honek ardunaldi ardunaldiaren borondatezko etendura albidetzen do eta e, ardunaldia 14. astera bitarte inolako arroz, arrazoirik edo justifikaziorik gabe praktikatzeko aukera babesten do naiz eta oraindik ere indarren badagoen e, nolabait baldintzen auzia baldintzen auzia hiru kasotan eh nolabait emakumezkoaren osasuna Ea ordunaldiaren bideragarritasuna eta fetuaren malformazioak baldin badaude, nolabait 14 astetatik aurrea ere etenditeke ordunaldia. Bai, ordun hogeita bigarren astera bitarte. Hontaz arte gaur egun oraindik Euskalerrin abortoa zigorkodearen barrenean sartuta dago eta ordun nolabait ku baloratzoa ba, emakumezkoen borondatez eta adierazitako epetatik eta kasuetatik kanpo itzen denen, ba kode zibilaren e, zigorkode barrenen kokatzen dela. Beraz ziriko epetatik kanpo egiten bada kode zibilaren zigor kode aplikatzen da egoaldean. Oartzen garenez, ez bidasoren alde batean eta bestean erabat legala da, abortatzea. Baina gauza bat da paperean jarria dena eta bestea jendartean nagusitzen den morala. Batzuetan mugari gabekoa. Jenofa behoko egiguen. Beraz legala da, beraz ema, emaztearen eskubide bat da, baina medikoak badu Franchisez deitzen zai ona kloz du konzianz edo ez ari euskaraz. Baina medikoak nahi badu ez baldin badadoz, babadu eskubidea ez egiteko. Beraz emazteak badu eskubidea abortatzeko, baina parean medikoak badu eskubidea nahi baldin badu ez abortarazteko. Sendakilean kontzientzia klausula hori berdin aplikatzen da euskal herri osoan, eta iparraldean nora joan daiteke emazte bat abortatzera. Beiratzen badugu ipajaldeari egiten dezakezu baionan... Bigunetan ospitale publikoa eta klinika pribatu bat uste Donibanenloitzunen ere egin daitekela eta gero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 batek ba egin behartuela ze bere txetiko hurbil estua bortatzeko gunerik eta hori ere arazo balda eskubide bat balin bazu berdu zuluralde guztian Nafarroan egoera bizikilarria da, legeak babestu harren osasungintza publikoan ateakera bat itxiak baitaude abortoen ehuneko laurogeita hamazazpia osaungintza sare pribatuan egiten da egoerak beharturik. Ezkerrak gobernatzen dure Frantzian eta Euskuinak aldiz Espainian. Mugimendu feministaren aagotan emazten eskubidea kurratuko dituen aldaketak egin nahi dizkio egungo legeari alderdi popularrak heldu den otsaailan. Eta lehenengoa da fetoak malformaziorik bain badaauke momentuntan aukera horretan hogeita bigarren astera arte abortoaba balibrea izan Zango e, praktikatzea eta hori baldintza hori ken, e, kenduko duela adierazidue. Eta beste batetik ere adierazidue amasei eta amazaz urte bitarteko emakume gaztek urasoen baimena beharko duela aurdunaldiaren naldiaren borondatezko etendura praktikara eramateko. Hauek die nolabait komunikabideen bitartez gu enteratu gan edo gu jaso ditu aldaketak. Beraz entzule, informazioa larazi ostean zu kondorioztatu. Erabat legal alda abortatzea Euskal Herri osoan legeetan idatzia dagoenak bat egiten aldu errealitatearekin. Nork irabazten du batzuen moralak ala gutxiengoeen eskubidek? Izan ere, legeak interpretatu egin behar omen dira.